Menjaga dan melindungi kita Sehingga kita tetap istiqamah Berada di atas jalannya yang hak Dimanapun kita berada Kapapun kapanpun kita berada Sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin Ketahuilah Berbahagialah orang-orang Yang senantiasa membersihkan dirinya yang senantiasa membersihkan jiwanya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman man zakaha, wa khaba man Sungguh Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya Semoga kita bisa menjaga dan menghafal doa yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. Dari Zaid bin Arqam. beliau mengatakan Rasulullah s.a.w. berdoa Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi wal kasal Wal haram wal jubni wal bukli wa azabil kabar Allahumma a'ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maulaha allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba' wa 'ilmin la yanfa' wa da'atin la yustajabu ya allah aku berlindung kepada engkau dari kelemahan dan kemalasan dari pikun Berlindung kepada engkau Dari sifat pengecut dan sifat kikir Serta aku berlindung kepada engkau Dari azab kubur Ya Allah Datangkan untuk diriku ketakwaannya Bersihkan jiwaku Engkau adalah maha pembersih Sebaik-baik pembersih jiwa Engkau lah walinya, penguasanya Engkau lah yang memilikinya Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian untuk menjaga agar jiwa kita senantiasa dihiasi dengan ketakwaan karena jiwa itu bisa bersih dan bisa kotor sehingga perlu kita jaga dari kekotoran dan di antara obat yang mujarab adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terutama berdoa dengan doa-doa yang ma'tsur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Zaid bin Arqam yang meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunahunna wa nahnu nu'allimukumuhunna rawahu Muslim Zaid bin Arqam beliau berkata radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami doa tersebut dan kami mengajarkan kepada kalian dengan doa tersebut hadis sahih Dilawatan oleh Imam Muslim Saudara pendengar Radio Raja di manapun anda berada Sudah sampai pembahasan kita pada pekan yang lalu Tentang pembagian hati dan macam-macamnya hati Yang pertama adalah hati yang sehat Yang kedua hati yang mati Dan kita sampai kepada hati yang sakit Sedikit mengulang Makna atau definisi hati yang sehat adalah Hati yang selamat dari dua penyakit besar Hati yang bebas terbebas dari sumber penyakit Yaitu syahwat dan subhat dan syahwat di mana subhat ini senantiasa Menyelisihi khabar Atau menyelisihi perintah Allah Menyelisihi khabarahu. yaitu menyelisihi ayat-ayat Allah. Adapun sahwat senantiasa menyelisihi perintah Allah. Dan orang yang hatinya sehat adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dan tidak kepada selain Allah. Dan berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Terbebas ibadahnya kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana orang... Mendefinisikan dan mengartikan Bahwa hati yang sakit itu Hanya terbatas kepada Hati yang memiliki penyakit-penyakit kikir Penyakit riak sombong Atau iri dengki Namun ketahuilah Penyakit yang sangat besar Yang bersarang di dada seseorang adalah Kalau dia tidak mau mengikuti perintah Allah Kalau dia sombong yang namanya sombong adalah Al-kibru batarul haq Wa gom nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran Dan meremehkan sesama manusia Memang benar Bahawa Iri dengki Merupakan salah satu penyakit hati Namun Tidak dibenarkan orang mengatakan Aku terbebas dari Iri dengki meskipun dia Tauhidnya tidak karuan Meskipun dia masih memiliki keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam Kemudian dia mengatakan Yang penting saya tidak memiliki penyakit hati Jadi maksud adalah iri dengki kepada orang lain Maka ini tidak dibenarkan Tidak menyakiti orang lain Memang itu merupakan penyakit hati Namun penyakit hati yang paling besar Dan bisa membunuh hati itu sendiri Adalah apabila dia tidak bertauhid apabila bersarang di darahnya penyakit-penyakit yang melawan tauhid yaitu kesyirikan tidak mengenal Allah tidak menyembah menyembah Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah bahkan dia senantiasa selalu bersama dengan syahwatnya itu hati yang mati dan kita sampai kepada pembahasan tentang hati yang sakit muallif berkata penulis berkata alqalbul marid adalah قلب له حياة وبه علة تمده هذه مرة وهذه اخرى وهو لما غلب عليه منهما ففيه من محبة الله تعالى والايمان به والاخلاص له والتوكل عليه ما هو ما مدت حياته. hati yang sakit adalah hati yang memiliki kehidupan dan juga memiliki penyakit Terkadang hatinya condong kepada kehidupan dan terkadang pula condong kepada penyakit itu Maka mana yang lebih kuat yang bisa mengalahkan diantara keduanya Maka disitulah kedudukan hatinya Maka di dalam hati yang sakit terdapat juga kecintaannya kepada Allah dan keimanan kepadanya Keikhlasan kepadanya serta tawakal kepadanya di mana ini merupakan mahwa madatu hayatihi merupakan madah yaitu yang perkara-perkara yang bisa menghidupkan hati. Di samping itu hati yang sakit terdapat di dalamnya wa min mahabbati syahawat wa ithariha wal ala tahsilha wal wal'kibri wal kibru wal, wal ujbi mahwa madatu halakihi wa atabihi di samping terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan, dan juga keikhlasan, tawakal dan lain sebagainya. Di antara perkara-perkara yang menghidupkan hati, hati yang sakit di dalamnya terdapat kecintaan kepada syahwat. Dia sungguh-sungguh untuk mendapatkan kesenangan syahwat hati, syahwat seseorang. Dalam hati yang sakit terdapat iri denki, terdapat kiber, yaitu kesombongan ujbi yaitu kekaguman melihat dirinya maw wa madatuha lakihi wa yaitu perkara yang bisa membawa kepada kehancuran dan kerusakan dirinya Ikhwan fi din rahimakumullah pendengar radio raja di anda berada hati yang sakit di situ berperang antara perkara-perkara yang membawa kepada kehidupan hati Dan perkara-perkara yang bisa membawa kepada kematian hati Kalau yang unggul dan menang adalah perkara yang membuat hati sehat Membuat hati hidup Maka dia berada pada posisi hatinya sehat Namun kalau perkara yang mengalahkannya adalah perkara-perkara yang membawa dan menyeret dirinya kepada kematian dan kebinasaan Seperti di situ ada hasad, kiber, dan ujub. Hasad iri dengki, Kiber sombong, ujub tagum kepada dirinya. Di mana ini merupakan penyakit hati. Nabi SAW bersabda, "La hasada illa fi snatain." "Rajulun ataahul al Qur'an wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar." "Wa rajulun ataahu wa ana al-lail wa ana al-nahar tidak ada tidak boleh iri dengki kecuali pada dua perkara yang pertama adalah orang boleh iri dengki kepada orang yang diberi oleh Allah subhanahu wa taala Al-Qur'an dan dia membacanya siang dan malam maka kita boleh iri kepada orang itu Ingin seperti dia. Dia bisa diberi kemampuan oleh Allah membaca Al-Quran. Diberi kemampuan oleh Allah memahami Al-Quran. Diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalankan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Karena makna, diantara makna, Nasihat untuk kitab Allah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, Adinun nasihah. Kulna liman ya Rasulullah lillah wali kitabihi wali rasulihi wali aimatil muslimin wa ammatihim rawahu muslim Agama adalah nasihat Para sahabat bertanya, kami bertanya, Ya Rasulullah untuk siapa nasihat itu? Rasulullah menjawab untuk Allah, untuk kitabnya Untuk kitabnya maknanya adalah membaca Quran Memahami isi yang ada di dalam Al Quran dan menjalankan kandungan-kandungan Al-Quran. Bukan Al-Quran ditaruh di rumah. Kemudian dibiarkan menjadi penghias rumah. Bukan Al-Quran dibaca. Kemudian dibiarkan isinya diinjak-injak. Maka Al-Quran dibaca. Kemudian difahami isinya. Dan diamalkan isi kandungannya. Dan dimuliakannya. Itulah orang yang. Diberikan Al-Quran yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya. Dan kepada orang seperti inilah. Boleh kita iri. Boleh kita ingin seperti itu. Maka Al-Hasad ini merupakan penyakit hati. Iri denki merupakan penyakit hati. Dan tidak boleh iri. Kecuali pada dua perkara. Orang yang diberi Allah. Al-Quran dan dibaca. Difahami maknanya. Dan diamalkan isi kandungannya. Dan orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia menginfakkan harta tersebut, dia menginfakkan siang dan malam di jalan Allah, maka kita boleh iri, ingin seperti orang itu. Ada penyair mengatakan, kenapa kita harus iri kepada orang lain? Ala kulli ma'zalli hasida. Atadri ala man asa'tal adaba Asa'ta ala Allah Fi hukmihi Li anna kalam tarda li ma wahaba Fa akhzaka rabbi bi anzadani Wasadda alaika wujuhat talaba Ingatlah kenapa, katakanlah kenapa engkau menjadi dengki kepadaku. aku Taukah engkau kepada siapa engkau telah berbuat Kejelekan Berbuat kurang ajar. Ketahuilah Kepada Allah. Asa' ta'alallah fi hukmihi. Kepada hukum yang telah ditetapkan Allah. Karena engkau tidak ridha li'annaka la tardo lima wahaba. Tidak, karena engkau tidak ridha terhadap pemberian Allah kepada diriku. Dan Allah menambahkan kepada aku. Allah membuat kamu sedih dengan menambahkan karunianya kepada aku. Dan Allah menutupi apa-apa yang kamu kehendaki Demikian Kata penyair Bagi orang-orang yang memiliki Sifat iri dengki Dan sifat iri dengki ini jemaah sekalian Pendengar radio Raja pun anda berada Sifat iri ini merupakan sifat yang sangat-sangat jelek Yang bisa menghancurkan pelakunya Seakan dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Padahal semua sudah ditetapkan oleh Allah, ma asaba kalam yakun liyhtiak wa ma akhta'a kalam yakun liyusibak. Apa-apa yang akan menimpa dirimu maka tidak akan pernah meleset. Dan apa-apa yang akan terhindar darimu maka tidak akan menimpamu. Ketahuilah semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga kita harus meninggalkan rasa dan sifat iri dengki kepada yang lainnya Disebutkan oleh Syenadhim Muhammad Sultan dalam kitabnya Fawaid Qawaid wa, qawa wa Fawaid arbain An-Nawawiyah bahwa orang iri dengki ini ada beberapa keadaan Pertama di antaranya adalah orang yang memiliki sifat dengki kepada orang lain Kemudian dia berupaya untuk melakukan berbagai macam cara agar kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya, musnah, sirna, dan bisa pindah kepada dirinya. Dia melakukan berbagai macam cara, makar-makar, agar orang tersebut lepas nikmat yang ada pada orang itu. Dan ini sungguh benar-benar Sangat-sangat Perbuatan yang sangat tercela. Yang kedua orang yang memiliki sifat ini Denki Dia berupaya Agar nikmat yang ada pada orang lain Itu terangkat Namun dia Tidak berkeinginan Nikmat yang ada pada saudaranya itu Pindah kepada dirinya Dan ini disebutkan oleh beliau Merupakan Lebih parah Keadaan daripada yang pertama Karena yang pertama Lebih manusiawi Karena orang manusia itu Sangat menginginkan Kesamaan dengan yang lainnya Bahkan Ingin lebih tinggi dari yang lainnya Maka Keadaan yang kedua ini Dia menghendaki Agar nikmat yang ada pada saudaranya Pindah kepada Pada dari dirinya Namun tidak berkeinginan Agar pindah kepada Orang yang dengki itu Pokoknya orang ini hancur saya enggak mahu tahu yang yang penting orang ini turun dari jabatannya. Yang penting orang ini lepas nikmat nikmat yang ada pada dirinya, meskipun enggak berpindah kepada diriku. Itulah orang yang dengki. Dan ini keadaan ini lebih parah daripada yang pertama. Dan keadaan yang ketiga adalah orang yang ada di dalam dirinya iri dengki. Kemudian dia mencoba untuk menyingkirkan iri dengki tersebut. Dan yang paling baik adalah karena memang sifat dengki ini, al-hasad ini, merupakan sifat-sifat manusia, karena orang tidak ingin ada orang lain yang lebih dari dirinya. Baik itu masalah hartanya, masalah jabatannya, masalah ilmunya dan yang lain-lain. Dia ingin bertengger sendiri yang di atas dan yang lain yang di bawahnya. Dan orang yang beriman kepada Allah akan berupaya untuk menyingkirkan sifat iri dengki. Karena perkara yang dihadapi olehnya maupun oleh orang lain semuanya merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Inna Allah kataba ala maqadiril khalait وَبْلَاَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَسَنَةِ Rawahu Muslim bahwa Allah telah menetapkan takdir makhluk ini... ...semua takdirnya... ...50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi... ...sehingga buat apa kita dengki kepada yang lain. Rezki kita... ...anak kita... ...jabatan kita semuanya... ...sudah ditentukan Allah... ...Rabbul Alamin. Kita hanya berusaha dan berupaya... Dan kita tidak tahu bagaimana tentang takdir kita, tentang nasib kita. Dan kita diberikan oleh Allah akal. Kita diberikan oleh Allah petunjuk untuk mengarah kepada kebaikan. Dan kita ditentukan oleh Allah sebagai petunjuk mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Kita menjalankannya. Ini penyakit hati yang bersarang di dada orang-orang yang... Memiliki sifat-sifat dengki tadi Dan keadaan yang paling baik Dari orang-orang yang dengki Sebagaimana disebut oleh beliau Yaitu Syed Nadi Muhammad Sultan Beliau mengatakan bahawa Orang yang baik adalah Ketika ada penyakit dengki tersebut Dia mencoba untuk menyikirkannya Dan mohon ampun kepada Allah Serta dia berupaya untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang didengki di depan orang lain. Dia sebutkan kebaikan-kebaikannya di depan teman-temannya ketika dia tidak ada di situ. Inilah keadaan yang baik bagi orang yang memiliki sifat dengki. Karena memang sifat iri dan dengki merupakan sifat manusia. Sifat iri dan dengki ini tidak lepas dari sifat kemanusiaan. Karena... Sifat manusia ingin lebih dari yang lainnya. Sifat manusia dia ingin yang lain tidak berada di atasnya. Cuma dia sendiri yang berada di atasnya. Maka kalau ada sifat seperti itu pada kita, kepada saudara kita, maka hendaklah kita segera menyingkirkannya. Dengan cara apa? Dengan cara mohon ampun kepada Allah alamin dan mohonkan ampun kepada orang saudara kita yang kita dengki serta kita sebutkan kebaikan-kebaikannya di depan orang lain ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah pendengar radio Raja dimanapun anda berada semoga Allah senantiasa menjaga kita semua wal kibriyatu sombong ini merupakan penyakit hati Penyakit yang bersarang di hati yang sakit ada al kibr. Wal-Kibir, Wal kata Nabi, adalah batarul haq. Waqam tunnas. Menolak kebenaran. Dan meremehkan sesama manusia. Sudah sampai kepada kita. Bahawa yang dimaksud dengan ilmu adalah kalam Allah. Al-ilmu, kala Allah. Kala Rasuluhu. Kala Sahabat lain sebut temui, sebagaimana Ibn Qayyim Al Jazia mengatakannya, bahawa ilmu adalah kalimul Allah, firman Allah. Ilmu adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para Sahabat. Namun orang yang memiliki penyakit hati yang namanya al kibru, yaitu kesombongan, ketika disampaikan tentang firman Allah, dia tidak mau menerima, enggan untuk menerimanya. Bahkan tidak malu-malu untuk menolaknya. Dan itulah kesombongan. Al-kibru batarul haq. Kesombongan adalah menolak kebenaran. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak sesuai dengan keinginannya. Karena firman Allah sabda rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan apa yang dimauinya. Sehingga dia menolaknya Maka ketahui saudaraku, lah saudara aku Kau muslimin Dimanapun anda berada Ingatlah firman Allah Ya ayuhal ladhina amanu La tuqaddimu Baina yadayillahi wa rasulih Wahai orang-orang beriman Janganlah engkau Janganlah kalian mendahului Perkataan Allah dan Rasulnya Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah dia mengedepankan firman Allah dan mengedepankan sabda Nabi-Nya. Karena kalau tidak kita disebut sebagai orang yang sombong. Yaitu orang yang menolak kebenaran. Sombong tidak semata-mata menampakkan kekayaan dirinya. Justru terkadang orang yang menampakkan kenikmatan yang ada pada dirinya itu perkara yang terpuji sebagaimana Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Tidak mengapa kita membicarakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan tujuan rasa bersyukur kepada Allah, bukan tujuan menyombongkan diri. Karena sebagian orang memahami sombong itu orang menampakkan kekayaannya. Menampakkan kekayaannya dalam rangka membicarakan kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya merupakan perkara yang dituntut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Ikhwatal iman. 'Azani yakumullah wa iyakum. Qatahilah Sombong merupakan penyakit hati yang harus kita hindari bersama karena sombong adalah menolak kebenaran dan sombong kata Nabi adalah betul-hak waqom tunas meremehkan manusia meremehkan manusia ya. beliau bersabda saw bihasab bimriin bihasab bimriin bihasab bimriin bisharin an yuhkiraa khol muslim Seseorang itu dianggap jelek kalau dia itu meremehkan saudaranya. So, seseorang itu dianggap tidak berkualitas kalau dia meremehkan orang lain. Meremehkan dalam segalanya. Apalagi meremehkan hanya sekedar dalam masalah harta. Bahwa yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atkakum. Bahawa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa Pangkat dan jabatan serta harta yang dimiliki oleh orang tersebut Tidak akan ada manfaatnya di hadapan Allah Kalau dia menghadap Allah dengan hati yang sombong Dengan hati yang meremehkan saudaranya Dengan hati yang tidak salim Ikhwatal iman Pendengar rojak dimanapun anda berada ketahuilah Hindarkanlah dari penyakit sombong ini Hindarkanlah penyakit dari hasad dan dengki. Karena keduanya bisa membakar kebaikan-kebaikan kita. Serta juga al-ujbi. Al-ujbi. Kagum kepada dirinya. Yang juga pada akhirnya membawa kepada al-kibir. kepada kesombongan. Dan semuanya ini merupakan. Mada <tuhalaki> wa wa'atabihi. Perkara-perkara yang bisa membinasakan dan merusak orang tersebut fahuwa mumtahinun min da'iyayn da'in yad'uhu ila allahi wa rasulih wa ddaril akhirah wa da'in yad'uhu ila al-ajilati wa huwa inna ma yujibu aqraba huma min wa adanahuma ilayhi jiwaran orang tersebut teruji dengan dua seruan yang pertama seruan yang mengajaknya kepada Allah dan rasulnya dan negeri akhirat dan yang kedua ujian yang mengajak kepada al ajilah Iaitu perkara-perkara yang sifatnya sementara perkara-perkara yang sifatnya disegerakan di dunia yang pertama adalah seruan hati yang sakit di sini di sini berperang antara pengeru yang mengajak kepada Allah dan rasulnya dan negeri akhirat wal akhiratu khairu wa abqaq tawhilah bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dan juga ada penyeru yang mengajak kepada al ajilah yaitu perkara yang ingin balasan disegerakan di dunia Allah berfirman berfirman maka na yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman urid Barang siapa yang menghendaki kehidupan balasan yang disegerakan di dunia ini, maka akan kami balas dengan segera bagi apa yang kami hendaki dan bagi siapa yang kami hendaki. Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmumun madhura. Namun ingatlah setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang tersebut yang ingin balasan segera di dunia ini, apa itu? Yaitu neraka Jahannam ketahuilah saudaraku, orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal, tidak ikhlas dalam berdakwah, tidak ikhlas dalam berbuat apa saja yang seharusnya untuk Allah, maka ketahuilah, man kana yuridul a'jila ta'ajalna lahu fihamana liman nurid. Barang siapa yang ingin dibalas kehidupan di dunia ini segera, maka akan kami segerakan. Bagi apa yang kami kehendaki dan bagi siapa yang kami kehendaki. Asy'ar al-Alamah Muhammad bin Saal al-Saymin, rahimahullah taala rahmatan wasiyyah beliau berkata memberikan keterangan terhadap ayat ini di situ Allah subhanahu wa taala memberikan balasan. Kepada siapa dan apa yang dikehendaki. Artinya orang yang tidak ikhlas dalam beribadah Tidak semuanya dia mendapatkan apa yang diinginkan balasan segera di dunia Bukankah demikian? Bukankah banyak orang-orang yang mengendaki pujian Namun tidak mendapatkan pujian Yang didapatkan sebaliknya Bahkan cemoohan dan seterusnya Namun yang pasti di akhirat Ikhwan Fiddin Rahimakumullah Saudara pendengar rojak dimanapun anda berada ketahuilah yang pasti kalau kita tidak ikhlas sudah disediakan oleh Allah neraka jahannam dimasukkan ke dalamnya. Walayyadubillah. Adapun yang diharapkan di dunia ini bisa dia dapat dan bisa jadi dia tidak dapat. Dan ini hati yang sakit diuji dengan dua perkara ini. Yaitu seruan yang mengajaknya kepada Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat. Dan seruan yang mengajaknya, ajilah yaitu perkara yang disegerakan balasan di dunia. Dan akan hati yang sakit ini, dia akan menjawab mana yang lebih dekat kepadanya. Dan lebih dekat apa yang ada di sampingnya. Kalau kebaikan, keimanan yang mendominasi hatinya meskipun ada di situ penyakit. Maka diharapkan dia akan menyambut seruan-seruan yang mengajaknya kepada Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat. Maka di sini kita bisa introspeksi Berada di mana keadaan hati kita ini. Hati kita sehat. Atau hati kita mati, atau hati kita sakit. Dan hati bisa, dari sehat menjadi sakit bahkan bisa mati. Dan dari mati bisa hidup. Namun ketahuilah, kalau kita membiarkan hati-hati kita ini dalam keadaan sakit, maka tidak mungkin hati kita tidak menutup kemungkinan hati kita bisa-bisa mati. Dan kalau kita mau, dari hati yang mati, seperti orang-orang kufar, Berapa banyak mereka mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga mereka hatinya menjadi hidup. Namun bagi hati yang sakit, kalau kita biarkan, kita biarkan. Maka ketahui maka hatinya bisa menjadi mati. Yang insya Allah nanti kita akan ketahui apa dan bagaimana tanda-tanda hati yang sakit. Bagaimana tanda-tanda hati yang mati? Bagaimana tanda-tanda hati yang sehat? Orang-orang yang membiarkan hatinya sakit, maka tidak akan menutup kemungkinan hati itu bisa menjadi mati. Dan kalau sudah hati itu sudah mati atau sudah sekarat hatinya, maka ketika dibacakan Al-Quran, berat. Ketika diajak ke jalan Allah, berat. Fa ya. man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'atu fis sama' Dalam surat Al An'am 125 Allah berfirman barang siapa yang Allah menghendakinya untuk mendapatkan petunjuk maka Allah lapangkan dadanya untuk Islam dan barang siapa yang Allah menghendakinya untuk disesatkan, maka Allah jadikan hatinya sempit, dadanya sempit. Suluh diajak kepada kebenaran. Ketika diajak kepada sunnah ka anna ma sama seakan-akan dia naik tangga-tangga yang menuju ke langit. Betapa beratnya naik menuju langit. Demikian Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang hatinya sempit. Memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang berat untuk diajak kepada kebenaran. Kalau hati kita sudah seperti itu, maka ketahuilah ini menunjukkan tanda-tanda bahawa dalam hati seseorang itu terdapat penyakit yang susah untuk diberikan nasihat, berat untuk menerima kebenaran. Sudah sampai kepadanya Ka kalam Allah wa kalam rasulih sallallahu alaihi wasallam Mak, sulit untuk memahaminya sulit untuk menerima ketahuilah saudara sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan alhamdulillah kita bisa mengikuti radio ini daurah-daurah tentang masalah pembekalan Ramadan berapa banyak dan masih kita barangkali berada di atasnya ketika menjelang waktu subuh ada seruan insak insak kemudian kita karena sudah bertahun-tahun memahami itu dan menjalankan itu maka kalau sudah ada seruan seperti itu kita mengharamkan diri kita untuk makan, mengharamkan diri kita untuk minum, mengharamkan perkara-perkara yang masih dihalalkan Allah. Padahal sudah sampai kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-fajru fajron, ammal awal, la yuharrimu tu'am, wa la, yuh, la yuhillus sholat. Wa ammal thani, la yuharrimu, yuharrimu tu'am, wa yuhillus sholat. Fajar ada dua, dua macam. Fajar yang pertama adalah haramnya, tidak haram makan, dan haram untuk sholat. Karena belum waktunya subuh. Dan belum waktu mati subuh, halal makanan. Namun, kita sudah terbiasa dengan waktu imsak. Ketika sampai hadis ini, masih ragu untuk meninggalkannya. Ketika sampai hadis ini, karena kita sudah sekian lama, bertahun-tahun, bahkan sejak kecil barangkali, kita menggunakan itu. Menggunakan waktu imsak. Namun, sesampainya pada kita hadis, yang membicarakan masalah ini sungguh sangat berat menjalankannya. Mengapa harus terjadi seperti ini? Bukankah kita sebagai orang yang beriman, kalau sudah Allah Rabbul Alamin dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabarnya, menyampaikan kabarnya, maka yang ada pada kita adalah Sami'na wa Atokna, sehingga kita jangan meragu. Oleh karena itu, hati yang sakit, bahkan hati yang mati ini... Tidak hanya penyakit yang menggerogotinya itu perkara-perkara yang terbatas dan dibatasi oleh orang-orang Hanya terbatas kepada iri dengki Hanya terbatas kepada kesombongan Dan kesombongan itu hanya dibatasi lagi dengan pengertian bahwa sombong orang yang menampak-nampakkan hartanya Orang yang sombong menampak-nampakkan jabatannya Orang yang sombong menampakkan ketampanan dan kecantikan dan seterusnya Bukan itu Memang kalau dia tujuannya menyombongkan diri dengan apa yang dilakukan. Termasuk dalam sombong. Tapi tidak terbatas pada itu. Yang dimaksud sombong adalah. Botorul haq wa gomtunnas. Yaitu menolak kebenaran. Dan meremehkan manusia. Tidak hanya terbatas kepada meremehkan manusia. Tapi Rasulullah SAW mencantumkan yang pertama. Dari makna kesombongan adalah menolak kebenaran. Maka hati yang sakit. Hati yang mati Allah akan menyempitkan dadanya. Kenapa? Karena dia memang tidak mau. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dangka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, maka akan ada baginya kehidupan yang sempit dan dadanya sempit. Rumah Yunud an yudillahu yaja'al sadrahu dayyqan harajan kaannama yas'adu fi samaa'. Barang siapa yang Allah menghendakinya untuk disesatkan maka dadanya dijadikan oleh Allah sempit. Sempit seakan-akan dia akan naik ke langit. Waliaudzubillah. Jadi orang-orang yang tidak memiliki keinginan untuk mencari al-haq dengan jujur kepada Allah Rabbul Alamin Maka dia akan dibiarkan tersesat Akan tetapi orang yang bersungguh-sungguh Ingat saudaraku Perhatikan dan buktikan Jika anda ingin membuktikan Lakukan sejak sekarang Jangan ditunda Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Maka Allah akan menunjukinya Walladhina jahadu fina La nahdiyannahum subulana Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, dia bersungguh-sungguh bagaimana sih puasa yang sesuai dengan sunnah? Bagaimana salat taraweh yang sesuai dengan sunnah? Bagaimana mencapai Lailatul Qadar yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia bersungguh-sungguh mencari dan berdoa kepada Allah, tunjukkan ya Allah. Allahumma arinal haqa wa haqqo warzuqna Wahai albatil abat alwarzuk najitin abah. Ya Allah tunjukkan kepada kami yang hak itu hak dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjalankannya dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil. dan berikan kemampuan untuk meninggalkannya. Kalau ada pada kita, wahai saudaraku yang aku cintai karena Allah, ketahuilah kalau ada perkara ini di dalam dada dada kita maka ketahuilah Allah tidak diam. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan untuk mencapainya. Asalkan kita jujur. Asalkan kita mau benar-benar mencari yang namanya al-haq. Karena Allah sudah berjanji. Dan janji Allah pasti benar. Wal ladzina jahadu fina La nahum subulana dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami apa jawaban Allah la nahum lam taukid ada nun taukid ini menunjukkan penekanan jawaban dari Allah la nahum subulana ada adat taukid dua alat yang menekan di sini yang menunjukkan benar-benar akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din, rahimani wa rahimakumullah. Ketawhilah. Sebentar lagi kita akan menjelang bulan Ramadan. Persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran. Bersihkan hati kita untuk bisa menampung Kebenaran yang sebenarnya datangnya dari Allah. Dan bagi kita yang benar-benar menginginkan kebenaran. Maka di dalam kita menyambut bulan Ramadan. Menyambutnya banyak orang-orang. Yang mengadakan perkara-perkara yang tidak dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi SAW. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan dalam majumuk fatawanya tidak ada acara-acara tertentu dalam menyambut Ramadan Nabi berserta para sahabat beliau tidak melakukan acara-acara tertentu kecuali beliau menyampaikan tentang ahkamusiam tentang hukum-hukum berpuasa bagaimana tentang masalah puasa sehingga tidak sampai kepada kita atau tidak kita biarkan diri kita tak berada pada keadaan semula yang dulu bertahun-tahun bersama kita yang kita hanya mengkuti ma'waajat Namin Aba'in apa yang kita dapatkan dari orang-orang tua kita kalau yang kita dapatkan dari orang tua kita sesuai dengan kebenaran maka wajib hukumnya untuk kita mengambilnya wajib hukumnya untuk kita berpegang teguh kepadanya namun kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh Salafil Ummah. Maka kalau kita ingin hati kita sehat. Terhindar dari berbagai macam penyakit hati yang paling kronis. Yaitu Al-Kibir. Batarul Haq menolak kebenaran. Maka tinggalkan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan Sunnah. Perkara-perkara yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Yang difahami oleh sahabat-sahabat beliau. Saudara pendengar rojak dimanapun anda berada, di sini penulis melanjutkan penjelasannya. Falqul bul awwalu hayun mukbitun lainun wa'in, wa, wa thaniyabisun maytun, wa thalithu maridun, fa imma ila salamat adna. Wa, im, wa imma ilallah atau biadena. Adapun hati masa mati yang pertama adalah hati yang hidup, hati yang senantiasa muhkit taat kepada Allah dan dia lembut dan dia senantiasa menjaga apa yang dijadikan perintah Allah. Dan hati yang kedua, hati yang mati habis, hati yang kering, keras, mayit, mati. Ya. Wahiy ashadu. Ya. Dari kerasnya, lebih keras daripada batu. Padahal batu yang keras, itu masih bisa memancarkan sungai yang bisa dinikmati sebagai pemandangan. Bisa memancarkan air yang bisa dinikmati untuk diteguk oleh orang-orang yang haus. Dan bahkan hati yang keras itu, abatu yang keras itu bisa hancur karena dia takut kepada Allah. Ya. Namun kalau hati yang sudah keras, hati yang sudah tidak bisa menerima kebenaran dan menolak kebenaran. Maka ini berat untuk menerima kebenaran. Semoga Allah melindungi kita dari semuanya itu dan hati yang sakit adalah entah dia lebih selamat kepada apa namanya kepada yang lebih dekat yaitu kepada keimanan atau dia lebih dekat kepada kewilasan tinggal bagaimana dia bisa menjaga hatinya namun menjaga hati ini ketahuilah sekali lagi saudaraku beriman ketahuilah ya bahwa orang yang memiliki penyakit hati itu mereka tidak bisa mengobatinya kecuali dengan obat yang diberikan Allah kepadanya. Dia tidak bisa mengobati hatinya kecuali dengan obat yang telah disediakan oleh pencipta hati itu sendiri. Janganlah kita mencoba-coba untuk membuat obat sendiri. Bagi orang yang sedih silakan tertawa sepuas-puasnya. Demikian beberapa orang mengatakannya. Kalau Anda sedih, carilah tempat yang sepi kemudian berteriaklah dan tertawalah sepuas-puasnya. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan ya, "La ta'lamuna ta ma la'alam" Labaqaitum kasir, labaqaitum kalila, labaqaitum kasirak. Aku maku Allah S.W.T. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu kata Nabi, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Banyak menangis karena takut kepada Allah itu bisa mengobati hati. Justru tertawa, bisa menyakiti hati dan sebaliknya orang-orang Menawarkan bagi orang-orang yang memiliki penyakit hati dengan obat-obat yang bukan obatnya, bahkan menjadi racun. Bagi orang yang sedih, hatinya gundah, maka ditawari agar mendengarkan musik, sehingga nyahlah kesedihan dalam hatinya. Ini bukan obat, bahkan itu adalah racun penyakit yang bisa membuat lebih parah penyakit hati yang ada di dalam dirinya. Obat hati adalah Al-Qur'an. Obat hati adalah zikrullah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya ayyuhalladzina amanu qad ja'atkum mu'idhatun min rabbikum syifaan lima fis-sudur wa hudaw syifaan lima fis-sudur. Ya yahuladin amanun, Qad jat kum ma'idaatumil Rabbikum, wa shifa'ul lima fil sudur, wahdu, wa rahmatulil Muminin. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian ma'idaatumil Rabbikum, yaitu nasihat dari Tuhan kalian, dan obat bagi apa yang ada di dalam dada, yaitu hati orang ini, wahdu dan sebagai petunjuk. Dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman Iaitu Al-Quran Maka kalau kita Mengalami kegoncangan jiwa Kalau kita mengalami Kesedihan hati Larilah kepada Allah dengan banyak Zikir kepada Allah Larilah kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran Datanglah ke majlis ilmu Karena di situ majlis Zikir Majlis ilmu, majlis zikir yang dibacakan ayat-ayat Allah. Ma, Majhta mukau munfi baitin mubayyutillah. Yatluna kitab Allah, yatderasuna bainhum. Inna nazzalat alaihi musakina, wghashatul rahmah, whfatul wa malaikah. Wardakarhum Allah fi mana indah. Tiada berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah di masjid. Di situ ada majlis ilmu, dibacakan ayat-ayat Allah, dipelajari. Kecuali akan turun ketenangan. Maka bagi orang yang memiliki kegundahan hati, Jangan duduk diam manis di rumah. Ambil wudhu, Baca Quran. Ambil wudhu, Langkahkan kaki, Menuju ke masjid, Solat berjemaah. Duduk setelah solat maghrib, Atau kapan di masjid ada majlis ilmu yang mempelajari Al-Quran. Dan hadis-hadis hadis Nabi SAW yang sahihah, yang difahami oleh para ulama ahlus sunnah wal jama'ah asalafus soleh. Maka itulah obat para jama'ah. Itulah obat ikhwan fidin, pendengar Reda Raja. Jangan seorang yang memiliki kegundahan hati pergi ke diskotik. Memiliki kegundahan hati pergi ke karaoke. Memiliki kegundahan hati pergi kepada perempuan-perempuan atau yang perempuan pergi kepada laki-laki yang bukan mahramnya maka ini bukanlah obat bahkan merupakan penyakit dan bagi orang yang memiliki sakit hati hati yang sakit maka janganlah ditawari dengan obat-obat yang bukan obatnya yang pada hakikatnya adalah racun karena apa karena Allah Subhanahu wa taala ber Uh, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah lam yaj'al sifaa' ummati fi ma harram Allah 'alaiha." Rawahu Tirmizi wa shahaha Al-Albani. Hadis ini dibawakan oleh uh, Ibn Abi al hanafi dalam Syarah Al-Aqidah. Uh, dibawakan oleh Ibn Rusdi dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul mu Mujtahid. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dibawakan oleh beliau bahawa sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagi umatku, kata Nabi, dari perkara-perkara yang diharamkan. Bagaimana orang jagalah hati kemudian dinyanyikan musik-musik dengan lagu-lagu. Tidak mungkin hati yang sakit bisa diobati dengan itu. Perhatikan bagaimana pengaruhnya, bagaimana dampaknya, apa buah dari apa yang dilakukan itu. Maka, maka bisa kita saksikan sendiri. Dia tetap berjalan dengan bid'ahnya. Dia tetap berjalan mungkin dengan kesyirikannya. Dia tetap berjalan mungkin dengan syahwat syahwat keinginan syaitoniyahnya. Korupsi tetap jalan. Mencuri tetap jalan. Bukan gak demikian. Maka... Kalau kita ingin mengobati hati-hati orang-orang yang memiliki penyakit di dalam dirinya, maka tidak ada jalan lain kecuali harus dicabut dengan sebenarnya akar-akar kesyirikan yang bersarang di dalam dada kita. Kalau kita ingin mengobati hati, maka cabutlah akar-akar kebitahan yang ada di dalam hati kita. Bukankah sudah sampai kepada kita pada pelajaran yang berlalu bahwa firman Allah yauma la Walabanun amal wal banun illa man atallaha biqalbin salim Hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang Menghadap Allah dengan hati yang salim hati yang salim adalah Ibnu Katsir mengatakan dia yang bebas dari kotoran dan dari kesyirikan Abu Usman An-Nasaburi juga dinukil oleh Ibnu Katsir beliau mengatakan hati yang khalin minal bidah wa mutma'innun bil Bis sunnah Hati yang terbebas dari perbuatan bid'ah ah Dan hati yang tenang dengan sunnah Sebentar lagi Beberapa hari lagi Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memasukkan diri kita pada bulan Ramadan Dan jangan sampai kita disebut oleh Allah Oleh Nabi SAW Ketika beliau berada atas mimbar Beliau mengatakan Amin, amin Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Alamah ammantah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 Disebutkan namamu di sisinya, tapi tidak membaca selawat kepadamu. Katakan amin. Maka aku mengatakan amin. Kemudian Jebri mengatakan lagi celaka seseorang. Dia masuk kepadanya bulan Ramadan, tapi setelah keluar tidak mendapatkan ampunan. Padahal Nabi bersabda, Man soma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Dengan iman Iman di sini percaya bahwa itu perintah Allah Dengan iman bahwa itu akan mendapatkan pahala Yang disebut dengan Bapur Royyan bagi orang yang berpuasa Dilipat gandakan pahalanya Dan mengharap pahala Allah Maka diampunkan dosanya Tapi dia tidak diampunkan dosanya Kenapa demikian? Karena beberapa perkara. Di antaranya sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh Nadi Muhammad Sultan ketika memberikan keterangan tentang hadis Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbulu illa thayyiba. Artinya Allah Maha Baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka yang baik di sini maksudnya tidak menerima yang baik di sini, pertama nafzu al-ajr was-shawab. Yaitu ditolaknya ...pahala dan ganjaran kita... ...meskipun kita gugur dari kewajiban. Puasanya benar... ...tapi ditolak pahalanya... ...karena tidak ikhlas. Yang kedua ada... ...nafsu siha... ...nafsu sihatil amal. Tidak sah amalnya. Kenapa? Tidak terpenuhi. Persyaratan, rukun-rukun... ...harus ada dalam amalan tersebut. Maka di menjelang bulan Ramadan... ...ikutilah kajian-kajian... Yang Alhamdulillah radio kita ini yang kita cintai semoga Allah memberikan barokah Telah menyediakan kajian-kajian menjelang bulan Ramadan di mana disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala Dalam menyambut bulan Ramadan Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya ahkamu Tidak dengan acara tertentu Seperti kebanyakan kita mendapatkan kaum muslimin Mendatangi kuburan-kuburan untuk ziarah kubur Ziarah kubur adalah perkara yang disunnahkan Kuntunahaitukum an ziaratul kubur Fazuruhar Nabi bersabda Sallallahu alaihi wasallam Dulu aku kelaran kalian ziarah kubur sekarang ziarahlah. Tapi jangan menganggap Di waktu-waktu tertentu menjelang Ramadan Di waktu-waktu tertentu ketika hari raya Berbondong-bondong menuju Ke kuburan-kuburan kaum muslimin Karena kita ziarah kubur tujuannya adalah mendoakan orang yang mati. Dan yang paling penting adalah kita mengingat kematian bahwa kita akan menyusulnya. Maka kembali kita akan menyambut bulan Ramadan, persiapkan hati kita lepaskan dari penyakit hati yang itu al-kibr apa itu kiber? Adalah sombong. Apa itu sombong? Batarul haq. Menolak kebenaran. tunas Maka carilah kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya. Bagaimana Nabi SAW beserta para sahabatnya, mereka mengisi bulan Ramadan. Bagaimana cara mereka berpuasa? Bagaimana cara Nabi berpuasa? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisi malam-malam Ramadan? Bagaimana beliau dalam salat Tarawih? Bagaimana beliau dalam Lailatul Qadar dan seterusnya? Maka hati yang sah yang sehat senantiasa menjaga itu. Muqminun bis sunnah, khalin min al bida'. Kata Abu Utsman an nasaburi Hati yang salim, hati yang sehat adalah senantiasa terbebas dari perbuatan bid'ah. Maka dalam bulan Ramadan banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang saudara-saudara sekalian, berat rasanya karena itu sudah bertahun-tahun bersama kita. Sudah lama kita berada di atasnya, kita dapatkan dari orang orang tua kita, dari kakek-kakek kita. Sehingga kalau ada seorang yang mengatakan, buk ini tidak ada dalam sunnah, tidak diajarkan oleh Nabi. Apa kamu baru datang kemarin, masih bau kencur, kamu adalah masih, ya maaf dengan kata yang kotor, masih kencingku, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan perkataan yang tidak senonoh dilemparkan kepada orang-orang yang ingin menjaga sunnah Nabi. Agar bersama kita dimanapun kita berada dalam beribadah ini. Ketahuilah kalau kita memiliki sikap yang demikian. Maka Al-Kibar sombong. Menolak kebenaran. Sudah bersarang di dalam dada kita. Ketahuilah. Jangan sampai kita seperti itu. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Dalam bulan Ramadan yang akan datang ini. Kita dipersiapkan. Kita diberikan oleh Allah. Rabbul Alamin panjang umur, diberikan kesehatan, sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan dan mengisi waktu-waktu dalam Ramadan dengan ibadah. Kemudian keluar dari bulan Ramadan, kita mendapatkan ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Untuk mendapatkannya, maka tentu saja kita harus bisa mencapai. Jalan-jalan yang bisa ditempuh Untuk mendapatkannya Jangan mencari jalan lain Kecuali jalan yang sudah ditentukan Dan kewajiban orang orang Yang akan mengadakan Perbuatan Amalan ibadah Dia harus mengetahui ilmunya Orang yang naik haji Wajib a'in baginya Untuk mempelajari ilmu tentang haji Maka kita akan memasuki bulan Ramadan Wajib bagi kita untuk mengetahui apa dan bagaimana Tentang puasa yang sesuai dengan Sunnah Nabi Dan walhamdulillah ikutilah Kajian-kajian Baik yang disediakan oleh radio yang kita cintai ini Radio Rojak Maupun juga oleh Para doa-doa Yang menyampaikan tentang Ahkamu Siyam Yang sesuai dengan Sunnah Nabi InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian kita pada pekan mendatang. Yaitu tentang alamatu maradil kalbi wa sihatihi. Tanda-tanda sakitnya hati dan bagaimana hati yang sehat. InsyaAllah sampai di sini kajian kita. Dan kita akan buka forum tanya-jawab. Ya, atau masukan dari pemirsa. Sila. Nah, demikian ikhwat islam para pendengar Radio Roja. Sesi pembahasan materi dari kitab Tazkiyatun Nufus bersama al-ustad Mahfudz Hafidzullah. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita angkat utuk yang pertama dari penulis terlebih dahulu. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, asalamualaikum, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya ya. kami ini Ustad, ayat dalam surat ad tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Iya. Itu pengamalannya bagaimana agar tidak terpleset kepada sombong atau Ya, Ustaz, ya. Jadi, Assalamualaikum, ya. Warahmatullah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi Allah Subhanahu wa taala berfirman amma bi ni'mati rabbika maka dengan nikmat Tuhanmu kamu bicarakan. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, kita boleh membicarakannya bahwa saya alhamdulillah kemarin anak saya sehat. Alhamdulillah kemarin anak saya lulus dan kita doa banyak doa di situ sehingga uh, ada barokah. Jangan Dan tentu saja semua innamal amalubin niat. Ya, sesungguhnya tergantung kepada niatnya. Perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa innamalukulimri'in manawa dan masing-masing dinilai dengan niatnya. Dan di sini letaknya sangat tipis sekali bedanya. Dengan orang yang memamerkan atau dia mau menampakkan atau membicarakan nikmat Allah. Ya, kalau niatnya memamerkan atau menyombongkan diri, maka sesuai dengan niatnya. Ya, tapi kalau kita atas bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, kemudian kita membicarakan kepada orang lain, maka inilah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Wallahu a'lam. Nah, kita angkat kembali di lain telepon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. wabarakatuh. silakan dari mana ya, pak? Silakan Pak, pak Odim dari Kerawang Barat. Ya, silakan Pak Odim. Ya, Saya mau nanya itu Pak Ustad. Ya ya. Waalaikumsalam Pak Ustad. Waalaikumsalam Pak Odim. Silakan Pak. Mau tanya niat sahun niat itu apa puasa? Eh, oh iya iya. Eh, Saur itu? Ya. Apa seperti umum aja? Hmm. -mm. Yang sahur itu cuma Odim yang berpuasa atau? Ya bagaimana mohon penjelasannya oh, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi oh, mudah-mudahan insyaallah masih ada kaitannya dengan masalah hati iyi, ya iyi, karena iyi. Al, al kibir tadi butrul haq waqam tunnas yaitu sombong itu menolak kebenaran nah sekarang bagaimana kebenaran tentang masalah niat berpuasa berpuasa wajib niat malam yubaytis siyaam qabla al fajar fala malahu barang siapa yang tidak niat di malam harinya dengan puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya nah namun Bagaimana cara niat? Ya, niat, niat tepatnya dalam hati tidak diucapkan. Atalah futbinia melafalkan niat itu merupakan perkara bidah yang tidak dikerjakan oleh Nabi saw. Cukup hati kita, cukup dalam hati niat bahwa saya berpuasa besok, ya pada bulan Ramadan. ya lil-lilahit Allah dalam hati, ya tidak tidak diucapkan karena Nabi tidak menjelaskan itu. Kalau dikiasan kepada haji maka ini kias fasid. Sudah pernah kami sampaikan pada Pertemuan yang lalu masalah tentang orang yang mengkiaskan niat ini kepada masalah haji wudu kemudian membaca niat. Nawaitul wudhu'a liraf'il hadatsil ashghari fardallahi ta'ala. Puasa kadang-kadang dibaca, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi shahri ramadana hadhi sanati fardallahi ta'ala dan disampaikan di musala musala di masjid-masjid ketika menjelang salat Isya. Maka ini sama sekali tidak diajarkan oleh Nabi. Kalau kita mau jujur, menerima al-haq kebenaran, tidak sombong terhadap kebenaran, maka tinggalkan di semua itu, cukup pada malam hari kita niat dalam hati Kemudian kita sahur dan sahur yang paling sun afdol yang sunnah adalah kita mengakhirkan sahur. Wallahu a'lam. Nah, kita angkat kembali di lain telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pak dari mana? Dari Abu Nur Jati Banding ini. Silakan bapa. Assalamualaikum. Star. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya pak silakan pak. Ya, ini ya. saya ada yang bertanya uh, ya. dari blog saya itu. Iya, Pak. Ya. Uh, saya menulis begini start, apa ya. barang siapa yang bergembira menyambut bulan Ramadan, ya. maka Allah uh, akan mengharangkan jasadnya dari jalanan asing neraka. Itu saya pernah baca uh, hadis itu. Cuma ya. nanya ini hadis ini riwayatnya siapa dan apakah ya. sahih gitu Ustaz? Iya, iya. Ya. Nggih ya. Ustaz. Iya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya beberapa kitab masalah siam ya, fadlailusiyam, keutamaan-keutamaan puasa, keutamaan Ramadan. Kita baca beberapa kitab tidak mendapatkan hadis tersebut ya. Dan uh, ketika kita menyebutkan sebuah hadis, maka ya haruslah kita tahu bagaimana sumbernya. Kalau tahu kita lupa siapa meriwayatkannya, maka kita kembali Ya, jangan sampai kita hanya sekedar menyampaikan uh, hadis-hadis yang tidak ada sumbernya ya. karena bisa kena munkadzaba alayyam muta'ammidan fallitabawaq maq'adahu minanna barang siapa yang uh, berdusta atas nama kata nabi maka ambil bagian dari neraka dan ini tidak ada, saya, saya pengetahuan saya Allahu a'lam bisawab itu tidak tidak ada hadis seperti itu dan yang yang hadis yang ada ya yang dibawakan oleh uh, uh, An-Nasai ya, Dan disulai al Sa'al Bani Dan juga dibawakan oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi Dalam syarah Akidat Wahawiyah Yaitu hadis Man sarrat huhasanatuhu Wasaat atuh husayatuhu Fahuwa mu'min Barang siapa yang membuat senang Perbuatan baik nah, seperti ini Nyambut Ramadan senang dia Perbuatan baiknya Dan misalkan dia sedih dalam nyambut Ramadan ya, Maka ini yang pertama adalah Tanda-tanda keimanan bersemi dalam dirinya. Yang kedua, justru tanda-tanda penyakit dalam hatinya. Allahumma alamisso. Nah, kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat ustaz dari yeah. seorang pendengar kita. Ustaz, saya sangat senang sekali di dalam menutut ilmu syar'i. I. Bahkan Alhamdulillah sudah uh, cukup banyak uh, ilmu yang anak-anak ketahui. Tetapi yeah, yeah. yang menjadi masalahnya sebanyak kesulitan untuk mengamalkan ilmu yeah. yang uh, saya dapatkan tersebut. Yeah. Apakah hal ini merupakan tanda dari hati yang uh, tidak sehat demikian. Yeah. Mohon yeah. solusinya bagaimana, Sir? Iya, yeah. karena <laughs> merasa sudah cukup banyak dalam <laughs> dalam ilmu ya. <laughs> bagaimanapun yeah. ya para ulama mengatakan bagaimanapun umur ya yang mm. kita sediakan untuk ilmu tidak akan pernah cukup yeah. untuk ilmu ya. Mm. Bahkan para ulama mereka tidak mengatakan sudah cukup banyak ilmu yang dimiliki oleh mereka. <laughs> Padahal mereka sudah menyapa julukan al alama orang yang banyak ilmunya. Tapi mereka tidak demikian. Bahkan ketika dikatakan dia orang alim orang ini mereka menangis demikian ya bedanya dengan kita ini ah, ya. oleh karena itu jangan merasa kita cukup banyak ilmu justru dengan melihat keadaan ini kita justru kurang ilmu kenapa karena ketika kita ada ilmu tidak beramal itu menunjukkan uh, kurangnya ilmu kita nah mengapa kita sampai begitu ya karena ketahuilah ya al iman yazidu wa yanqus iman itu bertambah dan berkurang yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah bertambah dengan Uh, perbuatan ketaatan kepada Allah Dan berkurang dengan perbuatan maksiat Ibnu Qayyim Al-Jawziah mengatakan Di dalam kitabnya Dawa Dawa Yang namanya maksiat itu Kalau dibiarkan akan melahirkan Maksiat yang lain ya. Kalau kita meninggalkan ilmu Yang kita ketahui Maka kita akan meninggalkan ilmu yang lain Maka sering kami sampaikan ke kita Ketika, ketika kita Belajar Mengetahui ilmu maka saat itu pula bisa kita jalankan langsung kita jalankan. Misalkan dalam majlis ilmu si ustaz menjelaskan tentang masalah zikir, keutamaan berzikir, banyak berzikir langsung di saat itu mulut kita berkomat-kamit untuk berzikir kepada Allah Rabbul Alamin dengan zikir-zikir yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan subhanallah wa bihamdi subhanallah bihamdi sehingga kita tidak menundanya. Adapun nanti pulangnya atau besok kita tidak menjalankannya kita tawaf kepada Allah tapi kita harap dengan kita menjalankan itu maka kita diberikan kekuatan senantiasa kita istiqomah di dalam beramal karena disebutkan juga di dalam jadulul Hikam oleh Ibnul uh, Ibnul Rajab. Al-Hambali barang siapa yang mengamalkan ilmunya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu yang tidak diketahuinya sebagaimana Allah berfirman wattaqullahu wayuallimukumullah bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarkan kalian akan memberikan ilmu Mak maknanya apa takwa di sini adalah menjalankan ilmu setelah kita menjalankan ilmu maka diberi ilmu yang lain wallahu aalam kita angkat berikutnya dari pesan singkat masih dari pendengar kita, Ustadz, apabila saya melihat pelaku kemaksiatan, saya merasakan bahwasannya saya lebih baik darinya. Apakah hal ini termasuk kesombongan? Saudara mohon nasihatnya. Iya, iya. Ya, ketika kita melihat pelaku kemaksiatan, maka yang harus ada pada kita adalah mengingkarinya, ya, ya mengingkarinya. Sebagaimana Nabi saw. bersabda, Man minkum mingku munkaron faliuqayyir hubiade wa illam yastati' fi qalbihi wa illam yastati'ha bil-lisan fa illam yastati'ha bil wa illam yastati'ha bi qalbi fa dhalika daful iman kalau kalian melihat kemungkaran maka rubalah dengan tangan kalau enggak bisa dengan lisan kalau enggak bisa dengan hati dan itu selemah-lemahnya iman maka sikap itu yang ada pada kita yaitu kecemburuan terhadap kemungkaran itu benci enggak senang dengan kemungkaran itu adapun ketika merealisasikan kecemburuan yang ada dalam hati nah ya itu tergantung kepada maslahah dan mafsadah kalau memang maslahah lebih besar ketika kita menggunakan kekuatan, misalkan aparat setempat, polisi, RW, RT, Membubarkan orang yang main judi, maka itu masalahnya lebih besar, maka bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, masalahnya dengan lisan, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan hati, dan hati selemah-lemahnya iman, kemudian kita tinggalkan itu. Tapi kalau kita melihat orang lain berbuat maksiat, kemudian kita bangga dan kita senang, Wah, itu ini ya diantara juga penyakit hati enggak boleh kita bangga dengan orang lain yang tidak lebih baik dari kita ya karena orang yang beriman kata nabi apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fi minal khair barang siapa eh, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya maka ketika melihat orang lain berbuat salah sedih hati kita Ya, jangan bangga kita merasa lebih baik. Tapi kalau kita melihat kita tidak seperti itu kita bersyukur pada Allah itu yang harus dituntut. Ya. Jadi yeah. satu sisi bersyukur, satu sisi sedih itu. Ya. Yeah. Nah, kemudian ekotel Islam kami buka kembali di layang telepon delapan dua tiga enam lima empat tiga dengan penerimaan berikutnya. Assalamualaikum. Iya. Silakan dari mana ibu? Dengan Eva. Iya. Silakan. Mohon maaf dikecilkan ibu Radio monitornya ada feedback. Ya, silakan. Ya. Alloh. Aku... Iya, ya, silakan. iya, silakan. Uh, ini Ustaz, ini berbicara tentang hati yang salim ya Ustaz. Ya, kayaknya hmm. ini berat sekali kalau untuk anak ya Ustaz ya. Iya, iya. Ya. Uh, di dalam kita hidup ini, mungkin hmm. kita uh, kita ini masih doif ya Ustaz ya. Hmm. Uh, uh, seperti halnya yang sering anak alami kita sering dibikin gibah oleh orang atau kita ya. Oh, pokoknya kita itu dianggap jelek oleh orang gitu iya. Atau suatu saat kita dicacimaki orang iya, gitu iya, kan iya. Nah ini kita berusaha untuk hati kita ini jangan sampai sakit kepada orang yang membicarakan kita atau yang menyakiti kita itu Ustaz ya, ya, ya. Anak itu ingin hatinya bersih itu loh. Ustaz. Jauh ya, ya. dari berbagai macam penyakit hati. Anak mohon terus dari Ustaz Trik-trik ya. agar hati ini benar-benar salim gituloh ya, Ustad. Ya, ya, ya, ya. Apalagi dalam kehidupan kita yang masih lingkungannya subhanallah berat ya. sekali gituloh Ustad. Ya. Ya, ya. Anak mohon terus ya. dari Ustaz ya Ustad ya. Jaga Walaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Izah takilah Semoga Allah menambahkan kepada ibu eh, semangat untuk tetap apa namanya melakukan kebaikan. Sebagaimana Nabi beliau bersabda kepada seorang sahabatnya ketika bersemangat untuk menjalankan kebaikan. Maka ketahuilah, ya, memang di dalam kita menjalankan yang namanya kebenaran itu pasti akan mengalami ujian-ujian. Apa ya. hajibmu antara dulu Jannah, walama yaiti kum matherul ladina khalau min qabali kum masetum al baksah, al hatta yakul al Rasul. Waladina amanu ma'humatan asrullah alaihina, asrullahi karib. Apakah kalian mau masuk mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian-ujian orang-orang terdahulu mereka dicacimaki, dicemooh dikucilkan bahkan tidak sedikit mereka yang disakiti fisik bukan hatinya saja tapi fisiknya bahkan yang dibunuh digergaji dengan kecisara uh, hidup-hidup sampai-sampai hatta yakular rasul rasul dia ya bersama orang-orang ber mengatakan maka kapan pertolongan Allah datang maka ketahuilah pertolongan Allah sangat dekat maka kita menghadapi ujian-ujian di dalam menjalankan sunnah dalam menegakkan kebenaran dicaci maki kita tetap bersabar ya karena Nabi bersabda Ma nukus mal min sedaqtin, ولا زاد الله بعفٍ إلا عزّ. ولا زاد الله بعفٍ إلا عزّ. ولا زاد الله أبدا بعفٍ إلا عزّ. وَمَنْتَوَضُ عَلِي اللَّهِ رَفَعَهُ رَوَاهُ Tidaklah berkurang harta itu karena sedekah. Artinya orang yang bersedekah pasti hartanya akan meningkat. Jangan sampai merasa khawatir kurang. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada orang yang memiliki Rasa pemaaf, kecuali akan menambahkan kemuliaan. Dan orang barang siapa yang tawadhu, merendah rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka di sini harus bersabar ya dalam menjalankan itu dan kalau kalau pernah ditanyakan kepada seorang Syekh kepada Syekh Ibrahim Ar-Haili, ketika orang itu berbuat tidak baik kepada kita, kemudian kita baiki. Ya. Ya bagaimana ya kita mendapat ke apa namanya kelebihan, ke, tambahan pahala untuk bagi kita itu. Maka coba kita baiki insya Allah mudah-mudahan dia dibukakan hatinya oleh Allah dan kita bersabar kembali kepada Allah. Wallahu aalam. Taib. Kemudian masih di layan terpenuh kembali kita angkat di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Pak Usman. Pak Usman. Nah, kan ya, sarang. Masuk Ustaz. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita mau menjelang puasa. Iya, Pak. Biasanya kita tuh kan sudah datang ke orang tua, apa, Pakde, Bude, saudara itu kita emang harus harus begitu saat itu. Iya, iya, itu. Maaf maafkan maaf, maaf, begitu. Iya iya. Ya, nah, Begitulah sahaja. Ustad mohon penjelasannya. Ya. ya, ya. ya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya pernah membaca di Majmu Al Fatawa oleh Syeikh bin Baz bahawa menjelang Ramadan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada acara-acara tertentu. Ya, ya termasuk yang disebutkan tadi secara memaafkan dan seterusnya. Namun yang disampaikan oleh beliau Tentang hukum-hukum berpuasa Sehingga kita berpuasa sesuai dengan sunnah Sekarang kalau mau minta maaf Kenapa harus menunggu menjelang Ramadan Kalau minta maaf kenapa harus menunggu Menjelang satu syawal ya, Kalau kita mati sebelum itu bagaimana Kita menyisakan kesalahan-kesalahan pada Yang lainnya Masuknya mereka agar mereka saling bersih dan seterusnya Maka semua Jangan kita berdiri di atas persangkaan di dalam kita beribadah, namun kita haruslah berdiri di atas keterangan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya nya Wallahu alam. Naam. Masih di lain telepon kembali kita angkat di 8236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu dari mana Ibu? Dari Ibu Ida di Salemba. Silakan Ibu. Pertanyaannya hampir mirip seperti Ibu yang tadi. iya. Ya, cuman gitu. ketika orang yang Bersalah itu berpatiat ya, yeah, yeah. kita tegur, yeah. terus dia bilang, ah peduli cuek sama orang yeah, ngomong yeah. gitu, yeah, terus yeah. kita harus bagaimana gitu, mm -hmm. harus diam aja udah terus, yeah. atau kita tetap tuntut mm -hmm. dia untuk mm -hmm. berbuat-buat yang baik gitu, yeah, yeah. Terima yeah, kasih. Yeah. saya dengarkan di yeah. telepon aja ya. Yeah, terima yeah. ya, terima kasih yeah. Uh, ketahuilah ya itu memang cobaan memang hmm. kewajiban kita pertama adalah al ilmu yang kedua al amal yang kedua al amalubi ad da'watu ilai asaburu as al adza Pertama kita ilmu sebelum kita menyampaikan perkara sesuatu harus dengan ilmu. Maka ketika mandro amin kumun karan barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, Nabi ya, Muhammad SAW menjelaskan benar-benar kemungkaran bukan perkara yang masih diperselisihkan diragukan, benar-benar sebuah kemungkaran. Maka rubalah dengan tangan tidak mampu dengan lisan tidak mampu dengan hati. Maka di sini kita sudah menjalankan kalau menjalankan ilmu amal dakwah dan kita bersabar. Kalau melihat seperti itu Ya kita melihat kepada masalah dan mafsadahnya. Kalau memang masalahnya kita diam ya kita diam. Ya kalau memang masalahnya kita ngomong kita ngomong. Kalau masalahnya kita memang bisa membentak kita membentak. Ya maka di sini harus jeli dalam melihat persoalan. Ya. Karena tidak semua bisa disikapi sama. Ya orang-orang yang melakukan kesalahan itu dilihat dulu apa bagaimana kondisi orang tersebut, sebagaimana uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang badu yang kencing di masjid, nah ini kemudian para sahabat mau memukulnya, Nabi mencegahnya, biarkan dia selesai kencing dulu, setelah selesai ke kencing kemudian Nabi minta air, ya satu ember disiram. Lalu setelah itu dijelaskan kepada orang tersebut bahawa masjid bukan tempat seperti itu, tapi tempat untuk membaca Al-Quran, berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang itu berdoa, ya Allah rahmati aku dan Muhammad sahaja, hmm, ya, iya, karena iya. yang lain sudah mau memukul tadi, iya. kan begitu dia. Iya. Tapi Rasulullah tidak membiarkan itu. Disampaikan bahawa rahmat itu meliputi siapa saja. Nah ini dari hadis ini yang sangat agung ini para ulama beristinbat tentang masalah bagaimana mencegah kemungkaran, ya sehingga. Iya. Kalau kemungkaran itu ditegah menimbulkan kemungkaran lebih besar. Iya. Maka hukumnya haram kata surat Islam. Ibn Taimiyah dalam Majmu fatawa. Hmm. Seandainya orang kencing itu sama sahabat dipukul. Maka kemungkinan yang terjadi. Pertama entah dia melawan. Kalau melawan kan tidak tetap di tempatnya. Berubah tempat dalam warna kencing. Ya, maka kencing lebih lebar daripada semula. Mm -hmm. Atau dia lari kemana-mana dalam keadaan kencing, yeah. maka akan lebih meluas yang namanya najis, mm -hmm. artinya kerusakan lebih melebar mm -hmm. sehingga hukumnya adalah haram itu. Kalau memang ketika diingkari sebuah kemungkaran itu, e, bisa dan kita memiliki kemampuan orang yang mengerjakannya termasuk misalkan anak-anak kita, keluarga kita, maka Insya Allah itu tidak ada alasan kalau sudah keluarga kita, ya kita jewar e, selesai. Ya InsyaAllah demikian Tapi kalau orang lain Maka lihat posisi dan kedudukannya hmm. Serta situasinya Hitung masalah dan mafsada Apa masalah Sisi dampak positifnya Mafsada dampak negatifnya Kalau besar masalahnya Maka kerjakan Kalau tidak Maka diamlah dan bertanyalah hmm. Allah wa'alaikum nah, Kita angkat berikutnya Dari Pesan singkat kembali Ustaz, eh, mengapa kami sering mendapati banyak diantara para penuntut ilmu Dalam hal ini menisbatkan diri kepada Salafiyin yeah. Yang dari tatapan matanya saja sering banyak menyakitkan orang Ustaz Terutama bagi pelaku kemaksiatan dan yeah. kepidahan yeah. Yeah. Dan jadi pertanyaan, bagaimanakah sikap yang seharusnya yeah. Yang sesuai dengan contoh Rasulullah, Rasulullah SAW yeah. Untuk menyikapi orang-orang uh, yang memang melakukan perbuatan yeah. kemaksiatan dan kepidahan Iya. Yeah. Yeah ia ya, menisbatkan diri kepada salafus saleh itu hukumnya wajib sebagaimana disebut hmm. oleh ulama Islam menisbatkan diri kepada salafus saleh adapun orang-orangnya ya ya bermacam-macam orang-orangnya kadang ada orang yang ya mungkin sifatnya baik maka terbawa kebaikannya dan seterusnya maka kalau ada orang yang melihat orang melihat kemungkaran pandangan matanya seperti itu maka ini pada hakikatnya adalah menunjukkan, ya pertama keimanan dalam hati, kecemburuan. Ya ada kecemburuan ketika melihat perbuatan maksiat. Namun, ya tentu saja ketika kecemburuan itu mau ditampilkan dalam per, apa, bentuk badan, iya. ya baik dengan uh, wajah. Datapan mata atau dengan tangan Maka ini melihat masalahnya lagi Melihat kepada masalah Kadang kita harus harus tersenyum kepada orang pelaku berbuat maksiat ya? Karena memang masalahnya harus senyum iya. Harus lembut Kadang harus tegas dengan mata yang tajam Melihat orang pelaku maksiat Karena manfaatnya ada di situ hmm. Maka di sini Melihat masalah dan mafsadanya yeah, Cara apa yeah, yang pas untuk dilakukan ya? Wallahualamu kita angkat dari pertanyaan Pak Erwanto di Jatiasih. Asih. Barakallahu Fik. Ustad, bagaimanakah kiat-kiat mengendalikan diri supaya tidak mudah tersinggung atau mudah marah? Hmm. Terus apakah uh, marah dalam hal ini bisa mengurangi nilai atau membatalkan puasa, Ustad? Hmm. Mengurangi nilai puasa atau membatalkan puasa? Dan mikirnya. Yeah, yeah. uh, pertama, masalah marah dalam kaitan dengan puasa. Ya sebagaimana disebutkan dalam hadis, Wa insab bahu ahadun awqotiluhu. Kolah ini, soim ini, soim. Apabila ada orang yang mengejeknya, dimana kalau kita diajak, pasti akan marah atau mengajak berantem maka katakanlah saya berpuasa, saya berpuasa. Ini diantara kiat, ya, ketika kita marah pada orang, katakan saya berpuasa. Di sini Rasulullah mengatakan saya berpuasa. Mudah-mudahan letterek letter seperti ini ini memberikan kita bisa menahan. Karena kalau sudah tahu kita puasa, kita insya Allah bisa menahan marah. Jadi ya, kemudian ia ya masalah sabar. Ketahuilah ketahuilah keutamaan-keutamaan sabar sebagaimana yang saya sebut hadis tadi mana kosom mana kosomalul minisudakatin, wallazadillahu abdan bi afnin illa izza. Waman tawadu alillah alil rofaahu. Tidaklah berkurang harta karena disudahkahkan dan Allah tidak menambah kepada seorang hamba dengan rasa maafnya kecuali akan menambah dengan kemuliaan. Jadi orang pemaaf akan lebih mulia. Ya lebih banyak dia memberikan maaf akan lebih mulia demikian. Nah kemudian kita angkat kembali di uh, penelpon ya kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ia ya, silakan dari mana Bapak Dari Abisir. Ia ya, mohon dikecilkan radio monitornya pak ada feedback sedikit silakan silakan. Waalaikumsalam. Rahmatullah saat anak ya. mau tanya gini saat ya, ya. di lingkungan masjid anak itu ya. apa pelaku kebidaan itu kan lebih kuat saat iya iya pak ya di mana nah. saja banyak ini <laughs> nah sementara uh, anak nggak punya kekuatan untuk apa menunjukkan hujah karena ilmu ya. anak yang minim iya iya iya pak ya nah terus <tuh> kalau misalnya anak melakukan apa mendoakan pelaku bid'ah itu terutama pimpinannya gitu saat hmm. anu minta untuk di apa? diberikan hidayah. Iya, iya, iya. Nah itu gimana Tsabit? Ya. Kira-kira mendoakan ahli bid'ah. Iya. Iya. Iya, ya, ya, ya. Salamualaikum. Ya. Ya. ya orang uh, orang yang berbuat bid'ah, ya dari siapa saja, terutama dari keluarga kita terdekat kita doakan, ya. karena mereka masih Muslim, ya. ya, dan mendoakan Muslim dengan rahmat, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah, ya. terutama hidayah di sini supaya kembali kepada kebenaran itu itu jauh lebih berhak. Padahal orang kafir, ya. orang kafir saja boleh kita doakan dengan doa hidayah. Ya, seperti Nabi ber berdoa Allah mahdi qaumina fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berdoalah kepada kaum kami karena mereka tidak mengetahui, apalagi dia masih tetap masih muslim. Iya, Maka iya. kita berikan hidayah apa doa kepada mereka dengan hidayah. Hmm. Dan hmm. kalau memang kita lemah, jangan kita menunjukkan kekuatan yang yang kita tidak memiliki kekuatan. Iya, ya, iya, iya. itu ini sangat Besar, di, di, apa, besar dibahas oleh para ulama dalam yeah. masalah kita kita masalah mauqif Ahlussunnah min Ahlul Bidah ini hmm. bagaimana itu. Yeah. Nah, kita angkat untuk yang terakhir saja di lentelpon yeah. 8236543 mm. karena waktu yang terbatas. Assalamualaikum yeah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon dikecilkan Waalaikumsalam. Ibu radio monitornya. Iya, yeah. yeah. silakan dari mana Ibu? Jadi mungkin sekarang. Iya, yeah, silakan. Iya, yeah, yeah. uh, gini ya, itu kan eh uh... Lafaz-lafaz untuk niat kan nggak ada ya, yeah. tapi di buku-buku itu kan sering ada itu dari mana ya? Kalau hmm. yeah. di sekolah-sekolah itu kan banyak kayak gitu komentar. Iya, yeah. iya. Ya, yeah. ya saya saya komentar. Berterus terik, berangkat. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan ya sudah fa'in khairul hadis kitabullah wa khairul hadithi muhammadin shallallahu alaihi wasallam sebaik-baik berkatalah kitabullah dan sebagai petunjuklah petunjuknya muhammad Sallallahu alaihi wasallam maka uh, bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih ulama uh, al-qudama mereka tidak ada disebutkan lafaz-lafaz apa niat seperti itu dan tidak ada dalil baik dari hadis yang sahih apalagi dari suhih yang sahih yang dhaif bahkan yang palsu untuk melafadzkan niat itu tidak ada mereka hanya mengkiaskan kepada haji ya mengkiaskan kepada haji lah baik kalau hajian, dan itu jelas merupakan kias fasid karena apa? Tidak terpenuhi rukun rukun kiasnya, arkanul kias. Di mana rukun kias ada asal, ada farak, ada ilah, ada hukum. Ya, di sini asalnya misalkan haji, faraknya adalah solat atau puasa. Ya, bukankah Nabi juga puasa? Bukankah Nabi juga solat? Kenapa kau masih dicarikan? Ya, yang dicarikan jadi farak itu adalah yang tidak ada seperti beras. Disebutkan dalam Uh, asnaf alatiajri fihar riba yang di situ berlaku hukum riba azab wa fidal dan seterusnya gandum milah bil milah tamar bil itu tidak ada beras maka beras dicarikan asalnya adalah gandum hmm. ya. faraknya cabangnya pokoknya gandum cabangnya beras yeah. ya. kemudian beras gandum ini haram riba tidak boleh saya lebih satu sama lain harus sama nah, maka beras juga demikian kenapa faraknya ini hmm. Dicarikan hukum yang sama supaya berlaku riba karena illah hmm. uh, illahnya sama ulama berbeda-beda pendapat masalah illah illahnya adalah yang pertama ada mengatakan al-kail yaitu karena ditakar hmm. yang, yang lain mengatakan ad-dakhir karena itu tidak rusak disimpan hmm. yang lain mengatakan itu al-ghud karena itu makanan pokok yeah. maka mencari illah ini illah hmm. uh, areanya mujtahidin ya yeah. hmm. kemudian mereka berbeda pendapat dalam masalah itu hmm. namun hukumnya sama yaitu yajri fihi riba sama-sama hmm. riba ini rukun, rukun kias tapi kalau untuk untuk puasa yeah. untuk salat nabi berpuasa hmm. nabi juga salat yeah. nabi juga menjalankan ibadah yang lain tapi hmm. bila tidak melafadzkan niat hmm. maka ini kias fasid namanya hmm. ya nama dia hmm. dalam dalam apa dalam istilah uh, sulfikir disebut dengan istilah uh, apa namanya fasadul i'tibar ya fasadul i'tibar karena menyelisihhi hukum yang ada wallahu alam baik ini tampaknya pertanyaan terakhir, tadi, karena ya. waktu yang uh, tidak memungkinkan ya. lagi. Ya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan ya. dari pesan ya. singkat juga ya. yang tidak bisa kita ya. sampaikan. Ya. Cuma ya kaudolloh dan insya Allah ya. kita akan melanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang saja. Ya. Ya. Nah uh, untuk ke selanjutnya mungkin ada satu penutup bagi pendengar silakan. Ya, baiklah sebagai penutup dari acara ini ya. Pertama, ketahuilah kita tadi macam-macam hati sudah kita bahas, hati yang sehat dan ingat-ingat kembali bagaimana hati yang sehat itu definisinya, kemudian hati yang mati dan hati yang sakit. Lalu menjelang bulan Ramadan ini saya kembali mengetuk hati saudara sekalian Agar kita tidak ada penyakit dalam hati. Yaitu menyombongkan diri dari kebenaran. Maka hendaklah mencari dan mencari. Bagaimana puasa yang sesuai dengan sunnah. Karena masih banyak kita perlihat-lihat. Dalam dalam puasa. Dalam tarawih. Dalam sahur. Dalam berbuka. Banyak perkara yang tidak sesuai dengan sunnah. Tapi di, itu dianggap bagian dari dari agama. Maka hati yang salim. Hati yang sehat. Adalah hati yang tenang dengan sunnah. Dan hati yang terbebas dari bid'ah. Ah. Kemudian semoga kita diberikan oleh Allah umur panjang dan kesehatan sehingga kita menjumpai bulan Ramadhan yang akan datang. Wallahu <tell> alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.